Tervetuloa Arejopakin pariin etsimään totuutta. Minä olen Lari. Ja minä olen Aku. Maailma on täynnä jumalia, esiisien henkiä, enkeleitä ja demoneja. Ainakin siitä päätellen mitä ihmiset eri kulttuureissa puhuu ja miten he elää. Jumalaolentojen toiminnalla selitetään onnea ja onnettomuutta, hyvää ja huonoa satoa, terveyttä ja sairautta. Jo pienillä lapsilla näyttää olevan taipumus ajatella, että maailma on jonkin voimakkaan ja älykkään olennon luoma. Moni kristitty juutalainen ja muslimi näkee Jumalan läheisenä ystävänä, jonka kanssa voi kommunikoida, ja tärkeät elämäntapahtumat tulkitaan usein Jumalan johdatukseksi. Jopa länsimaalainen, joka ei usko Jumalaan, saattaa kuitenkin viitata yliluonnollisiin voimiin, vaikkapa topteamalla, että kohtalo saattoi meidät yhteen. Monet uskonnon tutkijat viime vuosina väittänyt, että uskonto on luonnollista. Mäite on yleinen etenkin 90-luvulla kehittyneen kognitiivisen uskontotieteen parissa. Aku, mitä oikeastaan on kognitiivinen uskontotiede? Kognitiivinen uskontotiede on tällainen viimeisen parinkymmenen vuoden aikana syntynyt uskontotieteen suunta, tai ei oikeastaan edes mikään yksittäinen suunta eikä teoria, vaan tällainen tutkimuskenttä tai tutkimusala, joka on on aika poikkitieteellinen. Ja idea tässä kognitiivisessa uskontotieteessä on sellainen, että me käytetään psykologian, käyttäytymistieteen, kognitiotieteen, biologian välineitä sen ymmärtämiseksi, että minkälaisia mielenprosesseja uskonnollisen ajattelun ja käyttäytymisen taustalla on. Se tapa, millä kognitiivinen uskontotiede tavallisesti eroo perinteisestä uskontotieteestä on se, että me oletetaan, että nämä mielen järjestelmät ja taipumukset on sellaisia, mitkä on kulttuurista riippumattomia enemmän tai vähemmän. Niin universaaleja ihmismielen toimintamekanismia. Siinä mielessä, että, että jos me tarkastellaan niin kuin eri kulttuureja, niin me nähdään siellä samanlaisia ajattelutottumuksia, ajattelutaipumuksia mm. ja sitten me voidaan selittää niin kuin uskonnon yleisiä ilmiöitä ehkä siitä näkökulmasta, että, että miten se mieli, joka meillä kaikilla on, ei pelkästään niin kuin meillä länsimaisilla, vaan kaikilla ihmisillä, niin miten se vaikuttaa ihmisten uskonnolliseen käyttäytymiseen niin kuin maailman maailmanlaajuisesti. No tämä, ilmeisesti tämä tietäjala tutkii nyt siis tosi sellaisia yleislaatuisia uskonnollisia ilmiöitä, mitä esiintyy joka puolella maailmaa käytännössä. Minkälaisia nämä tutkimuskohteet esimerkiksi on? No, Oot ihan oikeassa. Me tutki kognitiivisessa uskontotieteessä nimenomaan tutkitaan tällaisia aika yleisiä ilmiöitä, ja näitä on aika monia. Yksi on erilaiset rituaalit. Ja meillä on kaikissa kulttuureissa erilaisia rituaaleja, uskonnollisia ja vähemmän uskonnollisia rituaaleja, jotka liittyvät eri elämänvaiheisiin, johonkin käytännöllisiin asioihin, onneen, epäonneen, avioliittoon, tämän tyyppisiin seikkoihin. Sen lisäksi me tiedetään, että meillä on eri kulttuureissa esimerkiksi käsityksiä kuolemanjälkeisestä elämästä, me voidaan tutkia näitä, eri uskonnoissa on tällaisia käsityksiä, eri uskonnoissa on käsityksiä siitä, mistä hyvä onni tai huono onni tulee, mistä oikea ja väärä tulee. Ja me voidaan tutkia tällaisia, tällaisia niin yleismaailmallisia, yleismaailmallisia ilmiöitä siitä näkökulmasta, että miten ne yleiset mielemmekanismit, joita meillä ihmisillä on, niin vaikuttaa ehkä, vaikuttaa tai ajaa näitä ajattelutapoja tai käytäntöjä. No tästä mielen mekanismista päästään aika luontevasti siihen, että mitä tämä tarkoittaa tämä väite, että uskonto on luonnollista? Se on siinä mielessä vähän harhaanjohtava tai vaikea väite, että se voi tarkoittaa niinku useita eri asiaa samaan aikaan. On aika tärkeää pitää nyt erillään nämä eri luonnollisuuden merkitykset. Et yksi luonnollisuuden merkitys olisi tällainen, että me ajatellaan, että uskonto on vain ja ainoastaan luonnollista. Ja siinä ei ole mitään yliluonnollista. Juuri näin. Eli, eli me, me tarkoitetaan silloin sitä, että jos uskonto on luonnollista, niin se on vain luonnon tuote. Sille ei ole mitään tekemistä henkien, jumalien, yliluonnollisen tai minkään muun kanssa. Ja tämä on yksi tapa puhua uskonnon luonnollisuudesta, mutta tämä ei oikeastaan ole se väite, jota kognitiivisessa uskontotieteessä sanot, jolla, mitä kognitiivinen uskontotiete tarkoittaa silloin, kun se sanoo, että uskonto on luonnollista. Toinen luonnollisuuden merkitys olisi tällainen, mitä tässä kognitiivisessa uskontotieteessä kyllä korostetaan. Eli se, että mä ajattelen, että uskonto on siinä määrin osa luonnollista maailmaa, että me voidaan tutkia sitä tieteellisesti. Ja tieteellisesti nimenomaan tiettyjen metodien avulla, kuten vaikka biologian... Ja. Biologian, psykologian, käyttäytymistieteiden, riippumatta siitä nyt onko henkiä tai jumalia tai mitä tahansa muuta tällaista yliluonnollista olemassa, niin ainakin me ollaan, me ihmiset ollaan biologisia olentoja ja meillä on aivot ja meillä on mieli ja ne on tavalla tai toisella sellaisia, mitä voidaan tieteellisesti tutkia. Ja, ja myöskin selittää. Joo, Kyllä, me voidaan selittää niiden toimintaa ja se ajatus on lyhykäisesti se, että, että silloin kun ihminen käyttäytyy tai ajattelee uskonnollisesti, ne käyttäytymismallit ja ne ajattelutavat ei ole mitään mysteerejä, vaan että ne on samanlaisia käyttäytymismalleja ja ajattelutapoja, mitä ihmisillä muuallakin, muissakin yhteyksissä on. Meillä on sama ruumi silloin kun me käyttäydytään uskonnollisesti, meillä on samat aivot silloin kun me ajatellaan uskonnollisesti. Ja niin edespäin. Eli siihen uskonnolliseen ajatteluun ja käyttäytymiseen ei liity mitään tällaista tota, erityistä mysteeriä, vaan me voidaan ymmärtää sitä samalla tavalla kuin me voidaan ymmärtää kaikkea muutakin käyttäytymistä osana meidän ruumista ja aivoja ja sosiaalista vuorovaikutusta ja niin edespäin. Ja, ja lyhykäisesti tämä on tää, tää uskonnon toinen merkitys. Joo. Anteeksi, uskonnon luonnollisuuden toinen merkitys. No kolmas voisi olla sitten tällainen, että että me ajatellaan, että, usko, että uskonto on luonnollista, ja me tarkoitetaan sillä, että uskonto on joka paikassa. Se on niinku universaalia. Joo. Ja, ja tämäkin on totta siinä mielessä, että, että kognitiivisessa uskontotieteessä, jossa myös on, jo, jonka monet harjoittajat on koulutukselta antropologeja eli tekee kenttätyötä, tutkii muita kulttuureja, ja, ja monet on, on nimenomaan suorittanut tällaisen kenttätyön osana, tätä, osana, osana koulutustaan, niin on, on aika helppo huomata, että on vaikea löytää mitään sellaisia kulttuureja ihmiskunnan historiassa, ja myöskin nykyaikana, jossa jonkinlaista, se mitä me kutsutaan uskonnoksi, niin on läsnä. Mm. Eli, eli kaikista löytyy aina jonkinlaista uskontoa. Se on joku tämmöinen elimellinen osa niin kuin ihmiskulttuureita ja siinä määrin luonnollista tässä kolmannessa merkityksessä. Joo, ja, ja me törmätään siihen eri yhteyksissä ja mitä omituisemmissa paikoissa. Ja jotkut kognitiivisen uskontotieteen edustajat on sanonutkin näin, että, että tota, jos yksin ihminen on autiolla saarella, niin sitten ei synny mitään uskontoa. Mutta jos siellä on kaksi tai enemmän, niin, niin kyllä se, se e, niin, ei mene kauaa. <laughs> jo, ei mene jo. kauaa, niin joku uskonto syntyy. Joo. No mikä tämä neljäs pointti? Tämä on nyt se tärkeintä kognitiivisen uskontotieteen kannalta. Neljäs luonnollisuuden merkitys. Joo, eli siis tämä ensimmäinen luonnollisuuden merkitys oli se, että uskonto on vain ja ainoastaan luonnollista. Toinen oli se, että uskonto on osa luonnollista sitä Voidaan tutkia tieteellisesti. Kolmas, että uskonto on joka paikassa. Mutta sitten meillä on nyt nämä neljäs uskonnon luonnollisuuden merkitys, ja se on nyt se, mikä kiinnostaa meitä erityisesti. Ja se koskee... Se on vähän vaikea selittää, mutta sillä tarkoitetaan sitä, että, että uskonnolliset uskomukset tai käyttäytymisen muodot on siinä mielessä meille luonnollisia, että ihmismielen taipumukset ja perustoiminnot tekee näistä uskomuksista ja käytännöistä helppoja. Ne on ikään kuin helppoja meille ihmisille. Ja tätä me tarkoitetaan luonnollisuudella. Me voidaan näyttää että meillä on tällainen jana tai skaala, että yhtäältä Toisessa päässä meillä on tällaiset tosi luonnolliset, helpot asiat, mitä me voidaan tehdä ja ajatella, ja sitten toisessa päässä taas tällaiset vaikeet. Ja mä annan pari esimerkkiä siitä, että mitä tämä mitä voisi tarkoittaa. Että tällaisen kun luonnollisuuden päässä tässä neljännessä mielessä, tässä kognitiivisen luonnollisuuden mielessä, niin meillä on sellainen asia esimerkiksi puhekielen oppiminen. Eli me ihmiset ollaan luonnostaan sellaisia, että me opitaan puhumaan, Aika tietyssä ikävaiheessa. Meille tarvii erikseen opettaa sitä, kun me vaan ollaan ympäristössä, missä puhutaan, me opitaan se. Ja kaikki tietää tämän, että sitten kun lapset vanhenee vaikka yli 10-vuotiaaksi, 15-vuotiaaksi, 20 -vuotiaaksi, se tapa, miten me opitaan kieli, muuttuu ihan toisenlaiseksi. Niin, että jos on vaikka joku susilapsi, joka on kasvanut kulttuurin ulkopuolella ja sitten tuodaan ihmisten pari, niin se ei enää opi opista kieltä yhtä helposti. Tai sitten ihminen, joka muuttaa vaikka Suomeen joskus kaksikymppisenä, niin ei koskaan opi puhumaan Suomea yhtä hyvin kuin lapsi, joka kasvaa suomalaisessa yhteisössä. Joo, ja se on nimenomaan tähän ikävaiheeseen sidonnainen, että tästä vuoden ikävaiheesta sinne 5-6-vuotiaaksi asti, niin lapsi imee sen kielen ikään kuin sieni itteensä. Kieli, joka on vaikea niin kuin kieliopillisesti ymmärtää, mutta silti jotenkin me, niin meidän aivot vaan loksahtaa silleen, että me tajutaan, miten sitä suomen kieltä käytetään, miettimättä sitä sen enempää tai yrittämättä hirveästi. Kyllä, ja sen jälkeen, sen jälkeen, jos haluaa oppia uuden kielen, niin tarvitsee tehdä hommia, pitää opetella kielioppia, pitää olla opettajia, pitää panostaa tosi paljon, käyttää hirveästi energiaa siihen, mutta... Ei lapsi tee tämmöistä, eikä sitä tarvitse erikseen opettaa, vaan se vaan oppii silloin, kun se on siinä ympäristössä. Eli tätä me tämä on niin kuin sellainen tyyppiesimerkki tämmöistä erittäin luonnollisesta Joo. tavasta. Mutta sitten kun me siirrytään tätä, tässä luonnollisuuden skaalassa vähän pidemmälle, niin sitten seuraava siitä voisi toinen esimerkki olla kirjoittaminen. Eli kirjoittaminen on jotain sellaista, mihin me tarvitaan aika paljon jo opetusta. Me tarvitaan ikään kuin kulttuurillinen ympäristö, me tarvitaan jotain sääntöjä. välineitä myöskin, millä se tehdään. Juuri näin, me tarvitaan jotain kirjallisia välineitä, kyniä, papereita, mm. merkkejä. Ja nämä pitää kaikki kehittää ja opettaa ihmisille. Ja ihmiskunnan historiassa kirjoittaminen on kohtuullisen nuori taito. Ehdottomasti. Ja, ja tämä on yksi tapa, miten me voidaan nähdä tätä luonnollisuuden skaala, että mitä luonnollisempi joku on, niin sitä varhaisempi se on ikään kuin ihmiskunnan historiassa. Mm. Ja se, että ihmiset puhuu, niin niinkaan kuin ihmisiä on ollut, niin ihmiset on puunu. Mm. Mutta ihmisiä on ollut paljon kauemmin, kuin ihmiset on kirjoittanut yhtään mitään. Mm. Toki kirjoittamisella on niin suuria etuja, sen oppiminen ei ole mitenkään älyttömän vaikeaa, ja kuka tahansa normaalilla mielellä varustettu ihminen oppii suhteellisen helposti kirjoittaa. Mm. Eli me ollaan siellä luonnollisuuden skaalalla vielä aika lähellä tätä tätä luonnollisuuden päätä, mutta jos me siirrytään sitten siitä vielä eteenpäin, niin mikä olisi jo tosi epäluonnollista hmm. tässä mielessä, tässä kognitiivisessa mielessä, on esimerkiksi romaanin kirjoittaminen. Eli romaanin kirjoittaminen vaatii paljon harjoitusta ja ponnistelua, että se niin oppii, se ei vaan tuu luonnostaan. Joo, se ei ollenkaan tuu luonnostaan ja on niin, että suurin osa ihmisistä ei varmaan koskaan edes pysty siihen. Et ne, et se vaatii niin paljon harjoittelua ja tietyn kaltaisen tyypin ja, ja niin edespäin, että tällainen, tällainen voi kehittyä. Ja, ja tässä on meillä tällainen ikään kuin luonnollisuuden skaala, että puhekielen oppiminen toisessa päässä, romaanin kirjoittaminen toisessa päässä. Ja sitten kun me sanotaan, että uskonto on luonnollista, niin me tarkoitetaan sillä sitä, ja nämä kognitiiviset uskontotieteilijät tarkoittaa sitä, että se uskonto on paljon lähempänä tätä puhekielen oppimisen päätä ja kirjoittamista hmm. kuin, niin kuin romaanin kirjoittamista. Hmm. Eli, eli uskonto on ensinnäkin jotain sellaista, äh, johon kuka tahansa pystyy. Mm. Se ei vaadi samanlaisia kykyjä kuin romaanin kirjoittaminen, vaan ne kyvyt, mitä meillä meidän mielessä on, ja ne taipumukset, mitä meillä on, niin ne tekee siitä enemmän ikään kuin kielen oppimisen kaltaista kuin romaanin kirjoittamisen kaltaista. Sehän, mikä joskus tuodaan näissä yhteyksissä esille, on se, että taas tämmöinen niin akateeminen teologia on taas niin kuin Vaikeampaa siinä mielessä, että monet teologiset käsitteet, kuten vaikka oikea oppina, oppinen käsitys kolminaisuudesta, voi olla hyvin vaikea ja haastava niin kuin ymmärtää. Ja se ei niin kuin, sillä tavalla ole osa sitä luonnollista uskonnollisuutta, niin kuin monet muutkaan teologiset niin kuin käsitteet, ei ole osa sitä semmoista luonnollista arkipäivän uskonnollisuutta. Joo, se oot ihan oikeassa ja me voidaan ajatella, että tämä luonnollisuuden skaala on jotain semmoista, mikä me nähdään ikään kuin uskonnon sisällä mm. ja uskontojen sisällä, että tällainen arkinen uskonnollisuus, rituaalit, uskonnollinen ajattelu, jotain sellaista, minkä kuka tahansa pystyy. Mutta sitten meillä on myöskin tämä romaanin kirjoittamisen vastine täällä uskonnon sisällä, mikä on teologian harjoittaminen, mikä taas edellyttää pitkällistä koulutusta, oppimista, osaamista. Moni ei pysty siihen koskaan, niille on mahdollisuutta opiskella niitä menetelmiä, ja mm. tämä edellyttää tosi paljon, ja koulutusjärjestelmiä kulttuurilta paljon, mm. ja oppimista. Sitten taas, että ihminen voi tulla uskonnolliseksi, sille ei tarvitse opettaa mitään, mm. laitetaan se vaan käymään kirkossa tai osallistumaan rituaaleihin, ja sitten se osaa olla siellä, mm. ja siitä tulee uskonnollinen. No minkälaista tieteellistä todistusaineistoa nyt tämän luonnollisuusväitteen puolesta on? Kerro jotain siitä. Meillä on jonkun verran evidenssiä sen puolesta, että, että uskonto, uskonnollinen ajattelu erityisesti voisi olla luonnollista tällä tavalla. Ja Se perusidea, kuten sanoin siellä taustalla, on se, että, että uskonnollinen ajattelu ja uskonnollinen uskominen hyödyntää sellaisia mielen taipumuksia ja mekanismeja, jotka on läsnä myös ei-uskonnollisissa yhteyksissä. Ja mm. Tämä on se ydin. Mm. No, mitkä sitten tällaiset ei-uskonnollisia ajattelutaipu ajattelutaipumuksia meillä voisi olla, jotka sitten selittää ajattelua täällä us uskonnon piirissä tai tekee uskonnosta luonnollista? Yksi olisi tällainen, että me ollaan kehityspsykologiassa, ollaan nyt tutkittu aika paljon tätä, ja päädytty sellaiseen johtopäätökseen, että meillä ihmisillä on paljon tällaisia luonnollisia kykyjä ja taipumuksia tunnistaa suunnitelmallisuutta ja päämääriä. Ja me voidaan soveltaa tätä suunnitelmallisuuden ja päämäärien havaitsemista ja tunnistamista tosi joustavasti monilla eri tavoilla. Ja kehityspsykologit on tehnyt monia hauskoja tutkimuksia esimerkiksi siitä, että kuinka lapset selittää luonnonilmiöitä. Ja on eräs tällainen kuuluisa tutkimus, jossa lapsilta kysytään esimerkiksi sitä, että jillä näytetään ensin kuvia tällaisista kivistä, jotka on teräviä ja piikikkäitä. Ja sitten lapsilta kysytään, että no minkä takia nämä kivet on piikikkäitä, miksi ne on teräviä? Ja aika monet lapset vastaavat siihen näin, että no ne on sen takia piikikkäitä ja teräviä, ettei kukaan istuisi niiden päälle, ettei eläimet istuisi niiden päälle tai ihmiset istuisi niiden päälle. No, Tämä on tosi mielenkiintoinen selitys, koska tässähän vedotaan nyt siihen, että sillä kivien suunnittelu, tai että miksi ne kivet on sellaisia kuin ne on, niin niillä on joku päämäärä. Ne on, jo, ne on suunniteltu ikään kuin jotain varten. Hmm. Ne terävät kulmat on jotain varten. Hmm. Just sitä varten, että kukaan ei istu niiden päällä. Mutta tietenkään me tiedetään, että ne kivet ei ole sen takia teräviä, että joku Istu, ettei kukaan istuisi niiden päälle, vaan ne nyt on vaan sattunut muodostuun sellaiseksi miljoonien vuosien aikana, kun niitä, ne kiveet on kehittynyt. Ja niistä nyt on tullut teräviä tällaisista mm. syistä. Mutta tämä tapa ajatella, mm. että me ajatellaan, että joku on tarkoitusta varten. Mm. Tämä on erittäin helppo ja luonnollinen. Että mä menen töihin ja, ja tota, mun pitää tulostaa kiireellä joku... Joku paperi. Mun mm. pitää mennä pitää esitelmään ja mä tulostan sitä paperia. No sitten se, mm. just silloin kun mä tulostan, se kopiokone menee rikki. Mm. mä raivostun. Mä rupean huutamaan sille kopiokoneelle, että, että miksi et sä nyt toimi, että, että sä niin kuin nyt estät mua menemästä sinne, että sä teet mulle tätä kiusaa. No, tällöin mä kohtelen sitä ihan samalla tavalla, sitä kopiokonetta. Mä että se toimii suunnitelmallisesti ja tarkoituksellisesti. Mm -hmm. Mitä se ei tietenkään toimi se kopiokone siinä yhteydessä, mutta, mutta se on tosi helppoa ajatella mulle sitä, että aha, että nyt se tietää, että mä oon menossa sinne ja nyt se blokkaa. Nyt ikään kuin äh, blokkaa se olisi mulla. intentionaalinen toimija. Joo, eli se olisi, niin kuin, se olisi agentti, toimija, joka pyrkii kohti jotain päämäärää. Richard Dawkins on tuonut esiin monesti ja varmaan muutkin biologit sitä, että biologeilla myös, jotka ei usko mihinkään Jumalaan, on silti taipumus nähdä sitä päämäärää ja suuntautuneisuutta, suunnitelmallisuutta siellä ihan luonnossa. Ja tavallaan, että heidän pitää jatkuvasti pitää niinku, mieliselkeänä siinä, että okei, tämä nyt on ihan vaan niinku, ka kaikki tämmöistä niinku, lu luonnonvalintaa ja, ja ei niinku, mihinkään päämäärään tähtävää prosessia. Mutta se niinku, sekin kertoo jotain siitä, miten luonnollista ja intuitiivista meille on nähdä niitä päämääriä ja sitä suunnittelua ihan luonnollisissa asioissa. Joo, ja tästä on tosiaan mielenkiintoisia tutkimuksia, missä ollaan myös tutkittu sitä, että, että mitä biologit pitää hyvinä selityksinä. Samalla tavalla, kun ollaan tutkittu tätä lasten taipumusta päämäärähakuisen ja suunnitelmalliseen ajatteluun, niin me voidaan tutkia, että miten biologit tekee tällaisia päätelmiä. Ja eräs hauska tulos on tällainen, että kun me annetaan biologille aikaa, niin ne pystyy helposti erottelemaan hyvät biologiset selitykset tällaista suunnittelu- ja päämääräselityksistä. Eli silloin kun ne, niillä on mahdollisuus ajatella tietoisesti sitä, niin ne pystyy sulkemaan ulos tämmöiset intuitiivisesti vakuuttavat selitykset. Mutta sitten kun me käännetään aikaa tiukemmalle ja sanotaan, että sulla on nyt 20 sekuntia aikaa valita näistä, että mitkä selitykset on hyviä ja mitkä selitykset on huonoja, ne tekee ne kaikki ihan samat virheet kuin kaikki muutkin. Niin, että tämä intuitiivinen ajattelu tulee silloin tavallaan selkeämmin esiin, Joo, eli se, että jollakin tavalla se vaatii meiltä paljon tämmöistä tietoista työtä, että me päästään mm. yli tästä. Se kertoo, kuinka vahva tämä, tällainen intuitiivinen suunnitelmallisuuden ja päämäärien havaitsemisen mm, mm. ajattelu ja, ja rakenne on. Eli näyttää nyt siltä, että tämmöinen intuitiivinen ajattelu on oleellisesti uskonnollisen uskon pohjalla – No nyt on, kognitiotutkijat ylipäätään on väittänyt, että intuitiivinen ajattelu on monesti harhaanjohtavaa. Harhaan monet on lukenut esimerkiksi Daniel Kahnemanin kirjan Thinking Fast and Slow, joka tuntuu viittavan siihen suuntaan, että intuitio johtaa harhaan. Mitä merkitystä näillä väitteillä uskonnon luonnollisuudesta on uskonnollisen uskon järkevyydelle? Se riippuu aika monesta eri asiasta. Ensinnäkin se riippuu siitä, mitä me tarkoitetaan järkevyydellä. Ja toinen on sitten se, että mitä me ajatellaan näiden tutkimusten oikeasti osoittavan. Eli jos me ajatellaan, niin yksi vaihtoehto olisi tällainen, että me sanottaisiin, että, että uskonto ei ole järkevää. Just sen takia, koska meillä on selitys sille, että minkä takia meillä nyt intuitiivisesti on helppoa uskoa jumaliin tai suunnitelmallisuuteen ja ja pää ja me voidaan tavalla tai toisella selittää tällaiset ajattelutaipumukset niin viittaamatta Jumalaan tai Jumaliin tai henkiin tai todellisiin suunnitelmiin luonnossa. Niin, että uskonnollinen usko voidaan selittää luonnollisesti, että se on niin luonnollinen ilmiö eikä sen ymmärtämiseen tarvita mitään yliluonnollista. Joo, siis tämä olisi se väite. Mutta tämän väitteen ongelmana on se, että, että yksittäin näistä, näistä pelkistä tutkimustuloksista, mitä meillä on, niin me ei voida päätellä sitä, että uskonto olisi jotenkin kokonaan luonnollista tai mitään muuta vastaavaa tai että mulla on, jos mulla on taipumus uskoa joku asia, taipumus muodostaa tietyn kaltaisia uskomuksia – että ne uskomukset olisivat sen takia virheellisiä, koska meillä on taipumus. Niin, meillä on taipumus myös uskoa, että on olemassa meidän mielen ulkopuolinen maailma, toisilla ihmisillä on mieli, vaikka emme ole koskaan niitä mieliä varsinaisesti nähty. Joo, ja, ja sama pätee tähän, esimerkiksi tähän kopiokoneeseen, minkä mä mainitsin mm. jo aiemmin. Että, että yhtäältähän se on ihan totta, että se kopiokone ei ole nyt suunnitellut sitä, mun, niin kuin, että, että, että se, minä nyt en toimi tässä yhteydessä, kun aku haluaa tulostaa sen paperinsa. Mutta siinä mielessä mä kyllä ajattelen ihan oikein, että se kone on ja suunnitelmalle, että se on rakennettu tiettyä tarkoitusta varten. Hmm. Ja mulla on vahva taipumus ajatella, kun mä katson sitä konetta, että mitä se tekee, mä ymmärrän siitä jonkun verran, kun mä pelkästään tarkkailen sitä. Ja tää, mulla on taipumus ajatella, että koneilla on tietty tarkoitus, no tällä koneella on tietty tarkoitus tulostaa papereita. Hmm. Ja se on rakennettu sitä varten. Ihan sama kuin mä katson vasaraa, ja näitäkin on tutkittu, eli lapsille näytetään erilaisia työkaluja, niin ne pystyy aika nopeasti päättelemään, että mitä niillä tehdään. Ja usein ne pitää paikkansa. Niin, että intuitiot suunnitelmallisuudesta on monesti ihan totuuteen johtavia. Myöskin varmaan arkeologiassa, kun tutkijat löytää jotain kiviä, niin he osaa tunnistaa, että mitkä... Mitkä kivimurikat on ihan itsestään hiotunut jonkinlaiseksi, ja mitkä sitten on tarkoituksella suunnitelmallisesti tehty esimerkiksi työkaluiksi? Toki niin kun, tässä on aina harmaita alueita, että joskus ei tiedetä. Niin. Mutta on kuitenkin selvää, että useimmissa tapauksissa me tiedetään aika hyvin. Niin. Ja sen takia tämä pätee laajemminkin ajatukseen näistä johtavuudesta, harhaanjohtavuudesta. Että se ongelma on se, että aika monissa tapauksissa, ja jopa usein suunnitelmallisuuteen ja päämäärähakuisuuteen liittyvissä tapauksissa, meidän intuitiot on ihan oikeassa. Mm. Ja sen takia ajatus siitä, että ne automaattisesti, ei johtaisi totuuteen tai oli epäluotettavia, niin on, on aika ongelmallinen, koska me luotetaan jatkuvasti näihin intuitioihin. Niin kuin sanoit, mainitsit nämä toiset mielet. Mm. Esimerkiksi, että kun mä näen sun käyttäytyvän tietyllä tavalla, vaikka tavoittelevan lasia pöydältä, mm. niin Mulle ei tarvi ajatella sitä sen enempää, se tulee automaattisesti mulle mieleen, että ahaa, Lari haluaa nyt Coca-Colaa, hmm. koska sitä Coca-Colaa sattuu olemaan siinä lasissa. Ja mä voin siitä päätellä, että Larilla on jano. Ja tässähän mä teen suunnitelmallisuuteen ja liittyviä johtopäätöksiä itsestään automaattisesti, ja ne on ihan oikeita. Ja helposti. Ja helposti. Se mm. tapahtuu mm. itse. Mun ei tarvitse miettiä sitä enempää, mm. Mm. ja se tapahtuu to todella kätevästi, mm. ja ne pitää kuitenkin paikkansa. Mm. Eli tosin sanoen, voi hyvinkin olla, että meillä on semmoinen taipumus ikään kuin liioitella niitä, mm. Mm. ja tämä taipumus soveltaa tämmöistä suunnittelu mm. ja kun mm. päättelyä on, on, on, on aika vahva, mm. mutta ei se tarkoita sitä, että, että se olisi aina väärin, mm. vaan se on usein oikein. No voisiko sitten meidän intuitio siitä, että maailma on jotenkin suunniteltu, ja koska meillä on vahva taipumus uskoa näiden tutkimustenkin mukaan luoja Jumalan ja johonkin olentoon, joka on suunnitellut maailman ja sen, siinä olevat eri asiat, niin onko tämä luonnollinen uskonnollisuus sitten järkevää ja tota niin jumalausko järkevää? Tämä nyt tämä nyt sitten sen? Jälleen kerran. Mitä sillä tarkoitetaan sillä järkevyydellä, niin ratkaisee tämän asian. Ja, ää, ja kysymys ei ole ollenkaan yksinkertainen eikä helppo. Että yhtäältä, jos, kuten sanoin, niin me ei voida päätellä niistä tutkimuksista itsessään, että luonnossa ja muualla ei ole päämarhaa kuin ja suunnitelmallisuutta, mutta en mä tiedä voidaanko me tästä nyt sitten päätellä myöskään sen äh, sitä, että, että luonto on todella suunniteltu ja Jumala on niin luonut todellisuuden. Mutta tätä asiaa voisi lähestyä ehkä sillä tavalla, että, että joissakin uskonnoissa ja joissakin kristillisen teologian muodoissa kyllä näytetään ajattelevan, että ihmisillä on tällainen jonkinlainen luonnollinen uskonnollinen kyky. Sillä ei päästä kauhean pitkälle, mutta tapana on ollut ajatella, että, että me tiedetään jotain. Meillä on jonkinlainen itsestään syntyvä käsitys siitä, että luonnollisen maailman toisella puolella on ikään kuin jotain. Hmm. Että on enemmän kuin vaan tämä maailma tai tämä todellisuus. Esimerkiksi reformaattori Kalvin puhui sensus divinitaattis-nimisestä äh, mielenmekanismista, johon voidaan kääntää vaikka jumala-aistiksi tai jumala-vaistoksi. Ja tota noin, niin... Jos mä luen tästä, tämä ajatushan on ollut kristillisessä teologiassa hyvin pitkään, että ihminen on jotenkin luonnostaan uskonnollinen, ja monesti se on noussut tästä roomalaiskirjeen ensimmäisen luvun 20 kymmenestä jakeesta, joka sanoo, että hänen, eli Jumalan näkymättömät ominaisuutensa, hänen ikuinen voimansa ja jumaloutensa ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja havaittavissa hänen teoistaan. Eli jotenkin luomakunta, luo, luonto puhuu luojastaan. Ja ihmiset näkee luonnossa niin kuin jotenkin Jumalan jäljen intuitiivisesti ilman mitään, että niillä on mitään raamattua tai mitään tämmöistä erityistä ilmoitusta. Samoin katolisen kirkon katekismus sanoo, että ihmisen on mahdollista tietää luonnollisilla kyvyillään, että persoonallinen Jumala on olemassa. Miten mä oon ymmärtänyt, että näitä on so sovellettu jollain tavalla tähän kognitiiviseen uskontotieteeseen näitä teologisia väitteitä? Muutamat tyypit on esittänyt tämän perusteella, että, että se, mitä kognitiivinen uskontotiede nyt on löytänyt viime vuosikymmeninä, niin on nimenomaan ne ihmismielen mekanismit, jotka mahdollistavat tämän jumala-aistin hmm. tai tällaisen ikään kuin luonnollisen, luonnollisen kyvyn haistaa tavalla tai toisella se, että, että jumala tai jumalia tai jotain tätä luontoa ylempää tai korkeampaa on, on olemassa. Ja toki tällaisia väitteitä on esitetty ja Niillä on jonkun verran uskottavuutta, mutta niissä on parikin, parikin ongelmaa. Yksi on se, että ne mekanismit, joita tässä kognitiivisessa uskontotieteessä kuvataan, niin ne on tosi yleisiä. Yleisiä siinä mielessä, että, että me havataan tämä ja suunnitelmallisuutta – aika laajasti eri yhteyksissä, ja eikä ole mitään selkeää näyttöä siitä, että se liittyisi erittäin vahvasti ajatukseen vaikka tällaista yhdestä ainoasta luoja-jumalasta. Toki, jos meillä on tällainen uskomus etukäteen, niin sitten nämä intuitiot kyllä tukee sitä. Uskomus siis siitä, että Jumala on olemassa? Niin, on olemassa yksi äh, tällainen niin kuin suuri luoja-jumala, luoja -jumala, eikä mitään muuta. Hmm. Ja, ja toki, toki nämä niin kuin sopii hyvin yhteen, hmm. mutta mitään semmoista selkeää ehdotonta suhdetta näiden Näiden välillä ei ole. Niin, että nämä intuitiut jotenkin selvästi osoittaisivat siihen suuntaan, että meillä olisi vahva taipumus nimenomaan ajatella, että on olemassa yksi Jumala. Eikä vaikka niin kuin useita jumalia ja esi henkiä ja näin poispäin ja metsän henkiä ja hedelmällisyysjumalia ja kaikkea tämmöisiä erilaisia lainausmerkeissä pakanallisia ja, Mutta, es... tota, niin, esim. Esimerkiksi näin. Ja toinen on sitten se, että tässä teologisessa perinteessä on ollut vaihtelua. Aika paljon siinä, että mitä kaikkea me ajatellaan, että me tämän luonnollisen jumalavaiston kautta ikään kuin tiedetään ja mikä se sen varmuusaste on. Jos ymmärrän kalvinia yhtään oikein, niin Kalvin ajatteli, että tämä luonnollinen jumalavaisto kertoo meille aika vähän. Että se kertoo meille korkeintaan jotain sellaista, että, että on olemassa jotain luonnon ylittäviä todellisuuksia ja se on jotenkin persoonallista tavalla tai toisella. Mutta tämä on vielä aika vähän, kun taas sitten tämä mainittu katolinen, katolisen kirkon katekismus ei tässä kohdassa, mutta toisessa kohdassa sanoo, että me voidaan tietää varmasti luonnollisten kykyjen perusteella, että Jumala on luoja ja että luojalla on päämääriä ja on olemassa vain yksi Jumala ja niin edespäin. Ja nämä taas on aika niin kuin kovia väitteitä, että me voitaisiin luonnollisesti ja varmasti tietää tämän Jumala aistin perusteella, että meillä todella että on vain yksi Jumala ja se on luoja ja sillä on tietyt päämäärät ja se on suunnitellut kaikki. Mitä onko sun mielestä sitten? Mikä tässä nyt on lopputulos? Onko niin, että kognitiivinen tutkimus ei nyt hirveästi sano suuntaan tai toiseen siitä, että äh, onko Jumalaa olemassa tai voiko Jumalausko tämmöisessä teistisessä mielessä olla rationaalista eli järkevää? Sanoko se mitään siitä, tämä tutkimus? No sanotaanko näin, että, että ei mitään lopullista, mutta se ei voi kertoa meille kyllä jotain kiinnostavaa tästä. Ja se, mikä siinä tutkimuksessa on kiinnostavaa, on se, että, että se näyttää osoittavan, että tämän tyyppiset uskomukset, jotka koskevat luoja Jumalaa, Jumalaa yleensä päämäärähakusena, suunnitelmallisena, niin ei ole nyt sattumaa, että ihmiset uskoo näihin niin laajasti. Ja se, se kertoo meille enemmän niin kuin ihmisistä kuin siitä, että onko nämä uskomukset tosiaan vai ei. Ja se, mitä se kertoo meille ihmisistä, niin voi ihan hyvin sopia yhteen sen kanssa, mitä me perinteisesti teologiassa ollaan sanottu ihmisistä. Ja tällä tavalla se voi tukea jotain teologisia näkemyksiä, esimerkiksi tietyn kaltaista näkemystä tällaisesta jumalaistista, mutta sitten toisaalta se voi kyllä luoda meille sen tyyppisiä ongelmia, että kuten sä viittasit tähän Kaanemaniin, niin on usein niin, tai ainakin toisinaan niin, että meidän intuitiot menee ohimaalista. Ja ne voi toki tässä jumalatapauksessakin mennä usein ohimaalista just tämän takia. Ja se kertoo, se ohjenuora voisi olla jotakin tämmöinen, että että meidän ei pidä ikään kuin sokeasti luottaa meidän, fiiliksi, meidän fiiliksiin tai intuitioihin siitä nyt, että mitä vaikka Jumala voisi tehdä tai mitä me ajatellaan, että se, se haluaa tai, tai jotain muuta tällaista. Koska me voidaan helposti tehdä virheitä näissä asioissa, niin olisi silloin hyvä aina miettiä tietoisesti näitä ja arvioida kriittisesti näitä, näitä intuitioita, vaikka me samaan aikaan ajatellaan, että ne voi ollakin ihan hyvin luotettavia. Et yhtäältä se voi tukea meidän teologisia näkemyksiä, tämä tutkimus, mutta sitten toisaalta se voi asettaa kyseenalaiseksi sen, että jos me vaan ikään kuin sokeasti tai vilpittömästi luotetaan meidän tuntemuksiin ja vaikutelmiin siitä, että okei, tämä on nyt suunniteltu tai tässä on nyt joku päämäärä tai että mun pitää nyt tehdä tiettyjä asioita, koska muusta nyt tuntuu, että Jumala haluaa tätä. Niin, että jos kopiokone ei toimi, niin... Tuli, ja tulee sellainen intuitio, että ehkä jumala nyt ei halua, että minun kopioivan tätä artikkelia ja lukevan sitä tai mennä pitämään tätä luentoa, niin se ei välttämättä ole luotettava intuitio. Kannattaa suhtautua siihen epäilevästi. Joo, no näin, mä, näin mä ajattelisin, että, että, että, että nämä intuitiot on tällainen kaksipiippunen juttu, että yhtäältä ne voi vaikuttaa luotettavilta. Ja usein ne onkin sitä, mutta ei välttämättä. Ja sen takia me tarvitaan aina tämmöistä tietoista korjausta ja, ja ajattelua. Ja tietysti uskonnon tapauksessa me tarvitaan teologiaa, joka sitten miettii tätä, että no mitä me voidaan sitten tietää näistä muutakin kuin intuition, intuition perusteella.